Тарас Шевченко Гайдамаки Василію Івановичу Григоровичу Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? Від киля взялось. І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло, на віки зав'яло. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, Воля! Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. Інтродукція Була колись шляхта славна та могутня. Мірилася з мускалями, з ордою, з султаном, з німцями, тоді ніхто не міг приборкати шляхетську вольність, навіть король. Було колись. Та що не минає у світі? Минулося й шляхетське, чванливе панування з бенкетами та галасливими сеймами. Польща запалала, розпалася на сто конфедерацій. Розбрилися конфедерати по Польщі, Волині, Литві, Молдаві і по Україні І замість того, щоб якось рятувати свою державність Почали разом із жидами руйнувати та грабувати ці землі Руйнували, мордували, церквами топили А тим часом гайдамаки ножі освятили Ярема у Вільшаній, у жида шинкаря Лейби, тяжко робив сирота Ярема. Виріс жидівським попихачем, ані сестри, ані брата не мав. Лейба над козаком весь час каверзував, а сироті нікуди було подітися. Слухався і виконував усі накази, не знаючи ще, що виросли крила, бо вже наближався час гайдамацького повстання та помсти. Тяжко велося Яремі на світі, але жити хотілося. Людей у своїй недолі він не звинувачував. Було тільки, що іноді нишком заплаче, та й знову за працю. А насправді був він багатший за всіх багачів, бо йому в житті яскравіше за зірки сяяли очі коханої Оксани, доньки вільшанського титаря, церковного старости. Було з ким і поплакати, і щиро поговорити. Оксана завжди заспокоювала та жаліла коханого, ділила його горе. Отим то і був він багатий. Увечері багатий жидюга в шинку лічить собі нишком гроші, а ярема по роботі потяг до свого багатства у вільшану. Конфедерати. «Цієї ж ночі приїхали до Лейби конфедерати. Виламали двері, щинили гвалт та безлад, вимагали грошей. Лейба благав не кривдити його та сім'ю, адже він тільки бідний шинкар і грошей в нього немає». Тоді конфедерати звеліли нести частування та починали гуляти, ревучи, іщо Польща не згиняла. А жид із льоху та в хату сновигав і все наливав незваним гостям, нишком лаючи їх свинями. Почали ще й танцювати, аж корчма тряслася. Звеліли й Лейбі співати та танцювати для панської розваги. Потім знову за своє вимагають у жида грошей та батогом його періщать. А Лейба благав, щоб не били, і сказав, що грошей катма є в костюлі у вільшанського титаря. А ще з батьком живе дочка Оксана, гарна панночка, яка сподобається вельможним шляхтичам». Зібралися ляхи, та й поїхали у Вільшану, Прихопивши із собою лейбу, щоб показував дорогу. Титер. Ходить Ярема по підгаєм, чекає на кохану Оксану, співаючи. «У гаю-гаю, вітру немає, місяць високо зіруньки сяють, Вийди, серденько, я виглядаю, хоч на годину, моя рибчину, Виглянь, голубко, та поворкуєм». Та посумуєм, бо я далеку всю ніч мандрую. Та Оксани немає. Тяжко засмутився козак. Нащо мені врода, коли нема долі, нема талану? Літа молодії їй марно пропадуть. Один я на світі без роду. І доля, стеблина-билина на чужому полі. Одно було серце, одно на всім світі, Одна душа щира, та бачу, що й та, Що й та отцуралась. Заплакав Сердега і вже зібрався рушати геть, Аж раптом почувся шелест, І до нього прокралась Оксана. Забув ярема своє горе, Побіг до неї назустріч, Обнялися, довго так і стояли. Потім сіли на свитину, та й розговорились, сказав Ярема, що, може, останнє вони бачаться, бо йде він у Чигирин приєднатися до гайдамаків. Там хоче здобути для себе та для Оксани і срібло золото, і славу. Оксана засмутилася, що він її забуде. Та Ярема запевняв кращої за неї для нього немає на всім білім світі. Довго вони, як бачите, межмови розмови. Цілувались, обнімались з усієї сили, то плакали, то божились, то ще раз божились, і Ярема розказував, як жить вони будуть, у купочці, як золото і долю добуде, як виріжуть гайдамаки ляхів в Україні, як він буде панувати, коли не загине. Потім попрощалися та й розійшлися, Оксана додому, а Ярема шукати долі в гайдамаках. Тим часом до титаря налетіли конфедерати. Вимагали грошей, але старий уперто мовчав. Ляхи били жорстоко катували нещасного, аж поки не віддав Богу душу, так і не сказавши нічого. Конфедерати вирішили спалити церкву. Щоб приховати свій злочин, аж раптом прибігла Оксана, і, зустрівши палаючий костюл, почала бити на сполох, коли ж побачила мертвого батька, зумліла. Ляхи швидко по конях, та й подалися геть, а старший ще й прихопив із собою непритомну дівчину. Не чув Ярема і не бачив того лиха, бо був уже далеко від Вільшаної. Свято в чигирині. Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали подивились на той чигирин, що ви будували, де ви панували, заплакали б тяжко, бо ви б не пізнали козацької слави убогих руїн. У ту ніч, як гайдамаки святили ножі, було тихо в чигирині. У містах та селах наче вимерли всі люди і старі, і малі, і вбогі, і багачі, зібралися в темному гаю під Тясмином. Поєдналися всі, хто міг зі зброєю піти проти ляхів, і дожидали великого свята. То гайдамаки, на гвалт України орли налетіли, вони рознесуть ляхам жидам дам кару за кров і пожари, пеклом гайдамаки ляхам віддадуть. Сюди й козацтво налетіло, походжають між повстанців старшини, порядок дають, розподіляють зброю, збирають коней та провіант. Усі ніби завмерли в очікуванні ватажків, Залізняка та гонти, і тільки старий кобзар, сліпий Волох, сидячи поміж товариством, співає думи про давні часи та жартівливих пісень. Гайдамаки й козаки просять його заспівати про Максима Залізняка. Волох стихав тинає нової пісні. Літа орел, літа сизий попід небесами, Гуля Максим, гуля батько степами лісами. Ой, літає орел сизий, а за ним орлята, Гуля Максим, гуля батько, а за ним хлоп'ята. Усі хвалять, аж раптом кобзаря уриває дзвін, У церкві почалася для гайдамаків служба перед походом». А потім поміж возами попи з кропилами пішли, За ними корогви несли, як на Великдень над пасками. Молійтесь, братія, молійтесь, так благочинний начина, Кругом святого чегрина, сторожа стане з того світу, Не дасть святого розпинать, а ви Україну ховайте, Не дайте матері, не дайте в руках у ката пропадать. Козаки ж молились щиро та розбирали освячені для помсти ножі, що згодом заблищали по всій Україні. Треті півні. Востаннє спокійно спали жиди та шляхта тієї ночі, коли гайдамаки святили собі ножі. А потім ринула на них кривава хвиля народної помсти і не пощадила нікого. «Гомоніла Україна!» «Довго гомоніла, довго-довго кров степами текла червоніла, і дені ніч гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно страшно, а згадаєш, серце усміхнеться». Довго гайдамаки напували рідну землю ворожою кров'ю, винищуючи цілі містечка, хоча невдовзі все це забулося, і нащадки повстанців знову тяжко працювали на пана. У вирі гайдамацької вольниці смутно йшов Ярема зі свяченим у руках до Черкас, де мало відбутися ще одне криваве свято помсти. Навколо поселах люди наче вимерли, тільки десь далеко завивали вовки. Червоний бенкет Задзвонили в усі дзвони по всій Україні, закричали гайдамаки «Гине шляхта!» Гине, запалала смілянщина повстанськими вогнями. Горів Корсунь, горів Київ, і Чигирин, і Черкаси, і аж у Волинь полилася кров. По поліссі бенкетував гонта, а Залізняк порядкував у Смілянщині. Десь у Черкасах пробував свій свячений і Ярема. Отак, отак, добре діти, мордуйте скажених. Добре, хлопці на базарі, Залізняк гукає, кругом пекло, гайдамаки попере. Гуляють, а ярема страшно глянуть по три, по чотири так і кладе. Вулиці й базари підпливали кров'ю та вкривалися шляхецьким трупом. Коли гайдамаки після бою сілися відпочивати в таборі, до Яреми підійшов Залізняк і почав розпитувати, звідки хлопець і хто такий. Ярема розповів, що він сирота з Вільшаної, а Залізняк розказав, що в тому селі конфедерати замордували титаря, а його дочку вкрали. «Оксано, Оксано!» – ледве вимовив Ярема, та й упав додолу. Як опритомнів, ще більше запалився гнівом, волаючи про помсту. Ляхам. Залізняк на те запропонував йому йти з гайдамаками в Лисянку, щоб далі бенкетувати та шукати кращої долі. Так і записався Ярема до гайдамаків, діставши прізвище Галайда. А невдовзі козацька ватага покинула палаючі черкаси. За ними подався і старий кобзар Волох, приспівуючи – Гайдамаки, гайдамаки, Залізняк гуляє. Попереду їхав мовчазний Залізняк, а за ним Ярема. Тяжко тужив Галайда за своєю Оксаною. Думав, де її тепер шукати. І хлинули сльози, дрібні, дрібні, полилися. Губалівщина. Зійшло сонце. Україна, де палала, тліла. А де ж та запершися, у будинках мліла. Скрізь по селах на Шибеницях гойдалися ляхи, і по вулицях та розпуттях купами валялися трупи. Лишилися в селах тільки діти та собаки, бо й жінки в гайдамаки пішли. Отаке-то От було лихо по всій Україні, і пекла. Бо ж не вміли та не хотіли люди брататися та мирно жити. Мандрували гайдамаки ярами та лісами, і з ними й Галайда. Уже минули Воронівку, Вербівку та й приїхали у Вільшану. Ярема розпитував про Титаря й Оксану, але ніхто не знав, куди повезли дівчину. Козак тільки ще зажурився. Гайдамаки поїхали далі. В одному яру нас догнали обоз конфедератів, влаштували засідку та й почали бити ляхів, забираючи їхній скарб, а закінчивши справу, потягли в Лисянку Бенкет у Лисянці Смеркалося, аж раптом освітили пожежі. «То гонта із залізняком запалили лисянку. Усе червоніло страшним полум'ям, польською і жидівською кров'ю. А серед базару стоїть гонта з залізняком, кричать ляхам кари, кари ляхам, щоб каялись. Нікого не помилували гайдамаки». Не зважали ні на вік, ні на вроду шляхтанок та жидівок, ні на те, що перед ними каліка або мала дитина. Були невблаганні і не лишили жодної живої шляхетської чи жидівської душі. Полум'я розгоралося ще дужче». А Галайда знай гукає, кари ляхам, кари, мов скажений мертвих ріже, мертвих віша палить, дайте ляха, дайте жида, мало мені, мало. По кривавій розправі гайдамаки накрили столи посеред базару та й почали бенкетувати. Гуляй, загукали, вечеряють, а кругом їх пекло червоніє. Кобзар же тим часом співав веселих пісень серед цього бенкетування. Потім вшкварив до танців, і навприсядки пішли гайдамаки по базару, аж земля гула. Попереду усіх утинали гонта та залізняк. Всі танцюють, а Галайда не чує, не бачить, сидить собі кінець стола, тяжко-важко плаче, як дитина». «Чого б, бачся, червонім жупані і золото, і слава є, та нема Оксани? Ні з ким долю поділити, ні з ким заспівати, один-один сиротою мусить пропадати». Раптом запримітив Ярема, як повз бенкетувальників, хтось крався в козацькому вбранні. Підскочив Галайда до чужака і почав його розпитувати, хто і звідки – Виявилося, що то колишній хазяїн Яреми – Лейба. Хлопець став суворо випитувати в нього, де ж ляхи поділи Оксану, і жид розказав усе. Виявилося, що дівчина була замкнена в панському палаці в Лисянці, на тому боці річки Тікич. Розвеселився Ярема і пішов у танок з гонтою. А пізно вночі вкупі з Лейбою Галайда прокрався в панський будинок, вхопив із Льоху ледь живу Оксану та й повіз її в Лебедин. Лебедин Опритомніла Оксана вже в монастирі в Лебедині, куди її привіз Ярема, залишивши під опікою старої черниці. Одужуючи, дівчина все розказала черниці про свою гірку долю. Про те, як ляхи вбили батька, а її саму страшно мучили, взявши до себе. Як вона плакала і молилася, чекаючи на свого коханого Ярему. Як хотіла вже навіть накласти на себе руки, бо не сила було терпіти. Тяжко плакала Оксана, згадуючи все те лихо. Монахиня втішала дівчину і розказувала, що Ярема обіцяв приїхати за нею за тиждень. Тоді Оксана трохи заспокоювалася і раділа, чекаючи на милого. Через тиждень в Лебедені у церкві співали Ісая, лікуй. Вранці Ярему вінчали, А ввечері мій Ярема, От хлопець звичайний, Щоб не сердить отамана, Покинув Оксану. Ляхів кінча з залізняком, Весілля справляє, В Уманщині на пожарах. А Оксана лишилася в монастирі його виглядати. Чи не їде бува, Щоб перевести її з Келії у власну хату? Гонта в Умані. Хвалилися гайдамаки на Умань ідучи: Будем драти, пане брате, з китайки онучі. Минуло вже літо, минула й зима, а Україна все горить, охоплена гайдамацькими повстаннями. По містах і селах запустіння, безліч шляхецьких та жидівських трупів залишено на поталу гайворонню й собакам. Нікому й землю засівати, бо ще не наситилися люди помстою. Не спинила весна крові, ні злості людської. Тяжко глянуть, а згадаєм, так було і втрої. Так і буде. Гайдамаки гуляли та карали панів від Києва до Умані, а з ними і Ярема, який тепер був Залізняку за любого сина. Усе лютує Галайда, не знає меж у помсті за вбитого Титаря та замучену Оксану. Якось о півночі увірвалися повстанці й до Умані, знову винищували і калік, і хворих, усюду чинили гвалт і галас, а Залізняк та Гонта тільки припрошували до нового кривавого бенкету. Аж ось привели гайдамаки до Гонти Ксьон за Єзуїта та двох хлопців. Ксьон змовив «Гонто, Гонто, оце твої діти, ти нас ріжеш». «Заріж і їх! Вони католики!» Гонта наказав убити Ксёндза, а сам грізно звернувся до дітей. «Признавайтесь, що ви католики!» Діти сказали, що так і є, бо мати силою ухрестила їх у католицьку віру. Зібралась громада. Гонта звернувся до побратимів. «Мої діти – католики!» Щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громаду, я присягнув, брав свячений різать католика. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі, чом ви ляха не ріжете? Діти обіцяли, що будуть різати, але Гонта не зважав, махнув ножем, і дітей немає». Бо така була тяжка присяга, якої він не міг зрадити. Звелів навіть не ховати хлопців, пішов геть із залізняком. Обидва знову кричали «Кари ляхам! Кари!» і страшно карали. Умань палала, і нікого ані в будинку шляхецькому, ані в костюлі не лишилося живого. До самої ночі ляхів мордували. А найбільше не знав спокою Гонта, волаючи, що католицька віра з'їла його діток, проклинаючи ксьонців і свою зрадливу дружину Знову сіли гайдамаки вечеряти серед кривавого бенкету Гуляли й пили, а Кобзар грав веселих пісень Не пив із козаками тільки Гонта Нишком знайшов серед купи вирізаних ляхів своїх синів і поніс ховати серед степу. Свяченим ножем І вирив синам могилу, Поклав обох, Із кишені китайку виймає, Поцілував мертвих в очі, Хрестить, накриває Червоною китайкою голови козачі, Розкрив, ще раз подивився, Тяжко-важко плаче, Сини мої, «Сини мої, на ту Україну дивіться, ви за неї, і я за неї гину». Довго він плакав, знову проклинав свою жінку, благав у Бога кари за свій тяжкий гріх і скорої смерті. Потім отаман утер очі і пішов до свого товариства закінчувати свято помсти. Епілог. Давно те минуло. Як мала дитина, сирота в ряднині, я колись блукав без свит, без хліба по тій країні, де залізняк Гонта священним гуляв. Бувало в неділю, закривши мінею, по чертям з сусідом, випивши тієї. батько діда просить, щоб той розказав про коліївщину як колись бувало, як залізняк гон та ляхів покарав. Столітнії очі, як зорі сіяли, а слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла. Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу. Я її онукам тепер розказав». Погуляли гайдамаки, добре погуляли, трохи не рік шляхецькою кров'ю напували Україну та й замовкли, ножі пощербили. Не стало гонти. Важко замучили поляки хороброго гайдамацького ватажка та й стратили його. Не лишилося пославному ватажкові ні хреста, ні могили. Біля яких можна було б пожуритися Невдовзі, залишившись без свого вірного товариша Загинув і Залізняк Посумувало товариство Та й розійшлося по всіх усюдах Хто додому, хто в Діброву З ножем у халяві жидів кінчать Найбільше журився за батьками-отаманами Ярема але нічого було робити, теж подався світ за очі. Отак і скінчилося те криваве бенкетування. А тим часом стародавню січ розруйнували, Хто на Кубань, хто за Дунай, Тільки і остались, що пороги серед степу, А Україна навіки, навіки заснула.